Eurekaak, Aipagai eta Eureka inguruko legedia, 2008an mairoango gozkota heramana, beraz badu sortzi. Urte main gainean dela, ez da, ez da argi, eta Eure ere horren aipatzeko parada izan da, bai honan, Jean-Klad, maia itza hartu zenoen, intzatuko pishka eta argitzea eta ulerz Eureka inguruko ez da dena hori zertan daena, Beraz uh, bikashketa baituzu haute uh, etxi baina eiera baten jabere ere eiera zaina eta hoxduan uh, uh, bialdetatik unkitua. Eta bai, uh, eieraz zain bezala uh, segitzen ditutur biletik uh, aferauriak, eh? errekan inguruko aferak, eta baita ere uh, gaur egun diren ez tabadak um, uh, energiabereztagarrien inguruan, eta uh, urarekin zentral uh, tipi batzu erakitzeko aera horiek, Beraz ho uh, uh, aipatu dugu uh, aera hori. Zer uh, gaia azkenean uh, eskual kargoan uh, zen eta uh, aipatzen ginuela, ibaien uh, inguruko uh, isur ereena uh, inguruko eskema bat, eh? uh, gagona eta etturgin uh, isur ereueetan uh, bat da uh, gogo eta bat, Antzatzen nahi dena, nahi lukena atu, uraren kalitatea eta erreken kalitatea eta arraniak eh, kopurua eta bar, bon, beraz horbazen kapitulutibi bat eh, Aipatzen dutan gaiari, lotua erra nahi dut, eh, la kontinuita ekolozik da izan dutena erra nahi dut zometzu eh, nahi luketela errekaak itzularazi duela borz mila urteko eh, estatuaratat Eta beraz, biztan uh, gizarteak eraiki dituen, uh, eraikuntza guziak, uh, barreatuz, dezakertaziz, eta bar, beraz, uh, uh, iera biztan dena, eta zen dako ez lusubiak, edo nik zer el dela de la ba, uraren kalitatea, eh? uraren kalitatea eta ura kugitzearen ez trabatzea. hori da el buru ona eh? planetaren eh onerat. Pajian badabe beste mundu bat eh, energia egin irizia birista garrien Uh, beraz nahi luketenak uh, uraren uh, energia uh, menperatu zantral uh, hidroelektrikatipi batzu eraikiz ba, hori ere helburu bezala planetaren uh, ona beraz uh, bi mundu horiek elgarren uh, parian dira uh, b -b eta borokatzen dira azkenian 2000 hamailutik uh, arat administrazioak harida uh, nahi lukia aplikazia lege bat uh, zoinek erreiten duen barra jaguziak behar dira Uh, Bariatu, eta beraz uh, nik pentsatzen dut uh, eskualerian eta izan ez uh, hidroelektrika potenzial uh, polgi bat, behar lukela eskualelkargoak horreka uh, bat atseman eta sushen eta argi eta garbi proposatu ardat politiko bat. Ez du honu egina nahiz eta ari den lanean hidroelektrizitateari buruz. Estudio sakon bat egiten ari da, egirek buru, sepotzat ziel duten, e nuen balioluken centraltipi baten ezartziak, eta ba. alde bat etik hori, eta best alde etik proposatu daukute hiako itzien, texto bat, zoinek, nik entrepetatzen dut, sustengatzen zuen lehen mundu hori, erena idut ekologista jiskobutist horiek, edo integrista horiek, eta ba, sustengatuz barajen uh, barreatia eta denak beraz nik hitz uh, dut uh, galde ba je colle cargo carcassan uh, postura uh, orekatu bat eta sustut argi bat jelen uh, diabec yakine desatene uh, nun diren beren dretxuak eta nun diren beren btbak polemika aski zeen eta oten badugula usten badugu, badugu bogoka izanen da lobi batzuen artean. Edo alde batetik e -ba, ekologia lobi horiak eta badira, edo bestaldetik be elektrizitatea fornintzen duten lobi horie.etanik ez dut nahi hauteti bezala lobbybi eri utzi ezt bada. Azkenian da bogoka bat, interes individuala interes kolektiboan kontra eta beraz postura gargi bat behar duguak. Urantzera nahi du adibide konkretu bat hartzeko, baina Dunapolen behigira lapiotzen hor uh, Dunapolitik zarkatzen behitu, bada, barradera haundi bat, egera uh, etxak eta hor da, baina ez denak ego funtzionatzen. Hortzera egin behar da, ikerketa ateraman argindarra sortzen alden edo ez ikusteko, ezin bada argindarrik sortu, barreatu, Bai, ez eh, taque da pokashu, kasu, kasu, kasu bad leiteke... eh, badak eh, ni ke raninu ke hiera ho hartan. Ser le eta ilarre artean bagadira bada ezta ere egin. Belaz, manisan Templeodi de Napolèo quart, sardesaune, ser le teke hori baraja horrenetan guruko hiru ikusten ditut, bat Ondarea e, zaindu, beraz e, hor zen eiera zaharra berrelaiki, martxanezari eta jenderrela kutsi zer e, zen eiera hori eta historioan zahar. E, nola martxatzen zen eta, gutikura eiera bezala, nik hori, xede hori nuen. Ben, hori ez da egiten al, don aplen, zen eta e, eiera suntsitia dea, dezagertia, salbo, eia erran adutan, e, turbinak ono hor diren, eh? baina, Bon, etxebizitzak eh, eraikiak eh, iizagin dira izan dira eta beraz barranen eh, dut barrasa bezik ez dela egtzen. Bon. Bigarren xeea izaiten eteke dagassa beritu eta beiratu nola genenen dut. Eh, donapoleko karto postala Barne beita barrasa hori. Eh, donapoleko karto postal gusietan eh, ikusten duzu zubitik hartu argazkia eh, barrasa ura gainetiktta eta eh, eh, esker pentze politor eta eskuin eraikutzat eh, eta joria. Bigarren xedia bat, edo hirugarren txede bat, laiteke berraja behiratu, eta beraz ez lehen hauko iranen lekean beste muturrean ebe zentraltipi bat zari, Ta hor, zuk erana estudioa bat egin, ea balio lukenez e indar egiten aldeteken eta, eta hor lako. Hiru txede beraz ez duzu, barraja txutik txiki behar da hiruetan, eh? Eta, eta hiruetan behar da, ordian ene, ene ustez, behar da hiruetai bat hautatu de deia bat zertadut, gelitzen diren biak behiratu eta borrokatu, balio dioenez, edoez, kolektiboki eta xede, bie, xede horien bat, puxatzia eta borurat ere maitea. Eta hori da, bainan ez paduzu deuz egiten, ez paduzu gogoetarik eta norbeit erretemanozu barraja behar da suntsitu, e, behar da barriatu eta non dituzu argomentuak, ez duzu argomenturik.